Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah, Alhamdulillah, Wassalatu wassalamu ala Rasulullah Allahumma salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallim Percerahan Tajwid uh, disambung pada ayat yang ketiga, Surah Al-Asr Semalam kita telah membahaskan sebahagian daripadanya dan hari ini sebahagian yang lagi untuk melengkapkan ayat yang tiga sebut kerana agak panjang. A'udzu billahi minasyaitanir rajim wa ta wa tiga tiga tipis wa ta wa wa alif la ataswani la mah asli atana malainya matabi'i dibaca pada kadar dua harakat. Kemudian suad mati atas saw yang pertama sekali waw yang mati sebelum huruf waw itu berbaris di atas maka ia dipanggil sebagai uh, bacaan lin pada huruf waw dan ya ialah huruf lin huruf lin ada dua iaitu waw dan ya Ia apabila mati sebelum huruf tersebut sama ada waw atau ya berbaris di atas maka dia dipanggil sebagai bacaan lin huruf-huruf lin ya yeah, waw lin ya yeah. Dibaca lembut, lunak atau tidak memberatkan lidah. Dan dia agak bertempo sedikit kerana... Uh, ...ditambah lagi dengan pada huruf dengan yak yang mati itu... ...ada sifat rokhawah suara yang mengalir. Ya? Jadi bacaan dia sampai ke makhraj huruf waw. Saw. Mulut muncung berbentuk bulat. Atau u. Pada huruf yak. Jika pada huruf yak... ...soi. Bacaan lembut, lunak dan pada huru, yak ada... Sifat rokhawah. Jadi sampai ke makhraj rakyat. Iaitu di tengah-tengah lidah. Sau, suai. Mau, mai, Taw, tai. Kalau diamati betul-betul pada bacaan lin yang saya berikan beberapa contoh itu. Terdapat bunyi aw pada waw yang mati. Sebelumnya dah liat atas. Dan terdapat bunyi ai pada yak yang mati. Yang sebelumnya hurufnya berbaris di atas. Bunyi au, bunyi ai. Letak bak jadi bau. Letak bak jadi bai. Au ai. Letak jim jadi jau. Letak jim jadi jai. Jadi bunyi au dan bunyi ai. Ia berbeza dengan ma asli. Dia bunyi a, bunyi i, bunyi u. Ba, ba, bi, bu. Kalau luqof, ka, qi, ku. Bunyi a duharakat, i duharakat, u duharakat. Pada bacaan waw ni bunyi ai dan bunyi au. Ya, yang menunggu. Sekadar bagi uh, keedah ataupun bunyi bacaan. Supaya tahu apakah yang nak bentuk bunyi yang yang sepatutnya disebut pada huruf waw dan ya yang mati itu yang sebelumnya jaliu balik atas. Jadi bacaan lin atau huruf waw lin. Baik. Selepas waw, perhatikan ada alif kosong. Ada alif yang berbentuk uh, kosong lonjong di atasnya. Lonjong. Ya? Bukan bu menegak. Ya? Dia bulat lonjong. Huruf ini dipanggil huruf ziyadah. Huruf menambahan. Huruf ini ada tiga wajah. Ada alif ziyadah. Ada waw ziyadah. Ada ya ziyadah. Huruf ini tidak berfungsi ketika dibaca wakaf. Dan tidak juga berfungsi ketika dibaca wasal. Ya? Tidak berfungsi pada bacaan wakaf dan wasal. Huruf alif ziyadah. Huruf ziyadah ada tiga wajah. Alif ziyadah, uwa ziyadah, dan ya ziyadah. Jadi abaikan dia. Kemudian, bacaan wasal bil. Pada kalimahnya, al. Iaitu Hamzah wasal bertemu dengan lam. Bacaan otomatik baris di atas. Bil haqqi. Bacaan wasal. Bacaan pada kalimahnya ialah al-haqqi. Hukum alif lam kamariyah. Atau idhan Qamari, Ya dan wasal batam ulam ia dipanggil sebagai alif lam ta'rif atau alif lam ma'rifat begitu baik al haqqi jika berlaku waqaf di sini ya, biasanya pada ayat surah al asr ini, ayat yang ketiga ini dibahagi kepada dua bagi yang nafasnya kurang panjang dibagi bagi kepada dua satu berhenti kepada bacaan sebelumnya illal ladzina amanu salihat. begitu dan boleh juga berhenti pada وتواسو بالحق. Oleh kerana huruf قلقلة itu قاف برباريس برتصدق, maka hukum ini dipanggil hukum قلقلة أكبر pada bacaan وقف. وتواسو بالحق قلقلة أكبر pada bacaan وقف kerana huruf قلقلة yang bertasdid dimatikan. Dan jika dibaca wasal. Bilhaqqi watawa. Watawa sama juga seperti di pangkal tadi. Mat asli dan bacaan lin pada huruf waw tersebut. Kemudian. Pada alif yang ada bulat lonjong itu. Uh, alif ziyadah. Telah dimaklumkan ada tiga wajah. Kemudian. bacaan wasal. Bissa. Pada kalimahnya asa. Kali ini alif lam syamsiah Sebab selepas lam yang tiada tanda mati itu ialah huruf sod atau 14 huruf huruf-huruf syamsiah maka hukum alif lam syamsiah atau idgham syamsi di mana idgham syamsi terbagi kepada dua ada yang dengung ada yang tak dengung di sini idgham syamsinya tak dengung jadi idgham syamsi bila guna kalau dengung idgham syamsi bi baik asa s alif lam syamsiah bisab bacaan wasal kemudian So, sod mati dengan ba hukum qalqalah pada bacaan wasal bis sabari bacaan wasal bis sabari qalqalah sughra bila bacaan waqaf ada dua karan bacaan ini satunya ada dua huruf dua huruf yang mati satu ba satu ra bacaan ba yang mati hendaklah lebih jelas daripada ra dan dua kaedah baca satu Dua kaedah waqaf satu ialah oleh kerana huruf ra yang mati itu didahului oleh bar di atas iaitu sad maka ra dibaca tebal bis sabr bis sabr ya. satu lagi ialah kaedah raum dengan uh, dengan mematikan huruf ra dengan mematikan ra tetapi uh, menggunakan 1/3 dari sebutannya bis sabr bis sabr seolah-olah macam bunyi tipis kan Bissabr. Itu dipanggil bacaan raum. Kalau bacaan waqaf, oleh kerana huruf ro yang mati itu dari balik atas, dibaca dengan Bissabr. Ra' dibaca tebal. Bissabr. Ra' dibaca tipis pada bacaan raum. Mudah-mudahan beri sedikit pencerahan. A'udzubillahimina syaitanir wajim. Watawasaw bilhaq Watawasaw bisabri Watawasaw bilhaqqa Bacaan waqaf wa tawasaw sabr bacaan raum dan bacaan pada ra yang tebal kerana dia mati kerana dilalui oleh balik atas warahmatullahi sedikit pencerahan wallahu alam